Bismillahir Rahmanir Rahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain Katoki watu kiendelea sura bani sura ya tatu kukutana na tartibu wa wa Mushaful Karim Anasema Mwenyezi Mungu Mtukufu Subhana wa Taala الف لام الله لا اله الا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراه والإنجيل من قبل هدى للناس وانزل الفرقان ان الذين كفروا بايات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام ان الله لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء الف لام م الله اعلم بمراده بذلك Mwenyezi Mungu diajuaye makusudio yake kwa herufu hizo tatu za mkato. Allahu la ilaha illa huwa. Mwenyezi hakuna mwingine anastahiki kuabudiwa isipokuwa yeye. Al-Hayyul mwenye uhai wa kudumu usiyohitaji kula wala kunywa wala kuvuta hewa. Mwenye uwezo wa kusimamia Mandeisho ya viumbe wake wote mbinguni na ardhini duniani na akhira. Nazala alayka alkitaba bilhaqi Ameteremsha Mwenyezi Mungu huyo kwako Muhammad kitabu cha Qur'an kwa ukweli mtupu Musaddiqan lima bayna yadayhi kitabu kinachosadikisha yaliyoko yotangulia kabla yake katika tauratu la Injili وانزلت التوراة والانجيل من قبله نالترمش التوراة والانجيل hapo kabla ya Qur'an huda linas na anza alfurqan hal yakua ni mwongozo kwa watu na pia katemsha kasomo cha upaguzi cha kufanuzi cha Qur'an innal ladhin kafaru biayatillahi lahum adhabun shadeed wa wao na adhabu nzito ngumu isiyowezekana wallahu azizun zuntiqah mwenyezi Mungu ni mshindi mwenye mangamizo inna allaha la yakhfa alayhi shay hakika Mwenyezi Mungu hakuna kinachofichika njoo yake chochote bila ardi wala fi ardini wala mingu ni huwalladhi yusawirukum fi alarham ni yeye Mwenyezi Mungu anayekutieni sura mukiwa katika matumbo ya wazazi wenu hakika. Au sura nzuri ya kupendeza, anamtia yeye sura ya kawaida, anamtia yeye kaifa ya sha, namna anapopenda. Hakuna etirabu kwake, hakuna hoja. La ilaha illa huwa. Hakuna anastahili kuabudiwa mwingine yoyote isipokuwa yeye, Al-Azizul Hakim. Mshindi mwenye hikima. Huwa aladhi anzala alayka alkitaba minhu ayatu muhkamat. Niye Mwenyezi Mungu aliteremsha kwako Muhammad kitabu cha Qur'an? Mino kutokana na kitabu hicho ayatu muhkamat kuna aya zinazoendelea kufanya kazi kuanzia toke ilipoteremshwa mpaka mwisho wa kiyama. Huna aya hizo ummul kitabu ndio misingi ya kitabu. Wa ukharu mutashabihat pia muna ndani ya kitabui cha Qur'ani aya nyingine zisizokuwa hazikowazi fa amma alladhina fi qulubihim zayghu ama wale ambao ndani ya nyoyo zao mna upotofu fayatabi'una ma tashabaha minhu hujidai kufuatilia sana zile ambazo hazikowazi katika hiyo wanafanya hivyo bitigha al kwa kutafuta ukorofi tu na kuabasha watu wa ata awili na kutafuta kuta, kutaka, kujaribu kutafuta undani wake wa ma ya taawilahu illa Allah na hali ya kuwa hakuna anayeweza kuzijua aya hizo tafsiri zake kwa hakika isipokuwa Mwenyezi Mungu isipokuwa Mwenyezi na wale waliozama katika ujuzi wa ukweli yakuluna wanasema amanna bi sisi tunakiamini kitabu hichi cha Qur'ani kwa aya zake zote zilizoomo kulum min indirabbina kwani zote zinatoka kwa wetu Muumba wetu Mdazi wetu wama yadhakaru illa ulul albab lakini hawaonyeki wakaongozeka kaongozeka wa kafaidika isipokuwa wonyakele wale mwenyezi wale wapa akili akili za imani akili za msimamo za fanozi wa mambo ya kweli uongo au ndio wanofaika rabbana oh mola wetu mlezi wetu muumba wetu la tuzig kulubana tunakuomba usizipotosha mioyo zetu, baada id hadaitana, baada ya kutuongoza usiziache zikapotea mioyo zetu, baada ya kuziongoza Wahablana lana Tupesisi kwa kutugawia tu hatustai lakini tugawie min rahma kutoka kwako kwa isani. innaka anta kwani wewe ndiye mtoaji rabbana oh mula wetu. Mlezi wetu muumba wetu muendeshaji wetu innaka jamiu nnasi yawm alharib fi wewe ndiye mwenye uwezo wa kuwakusanya watu siku ambayo hainashaka siku ya kiyama katika siku ya kiama ambayo hai na shaka yoyote watu yakusanya watuote inna allaha inallah la yukhlifu almihad hakika mwenyezi Mungu haendi kinyume na miahadi yake inna alladhina kafaru hakika wala alum kufuru mwenyezi Mungu lan tugni anhum amwaluhum wala auladhum hazitoasaidia chochote mali zao vizazi la bizazifia minallahi kuweposhia adhabu itotoke kwa munyezimu shaytan chochote wa ulaikahum wa qulun na watu hao ndiyo kiwakio cha moto moto utaripuka kwa kuni hizo za makafiri katabi alifiraun mfano wa watu hao ni kama tabia ya wale wa, ya mahazake firaun walldhin min kablihim. Na makafiri wengine waliotangulia kabla ya Kinafirau watu hao kazi yao waliokuwa akiifanya kadhabu bi ayatina walikadhibisha aya zetu fa akhadhahumu Allahu bi dhunubihi akawapleteza Mwenyezi Mungu kwa, kwa madhambi yao wallahu shadidul iqa na Mwenyezi Mungu ni mkali kwa kuadhibu qul wa'bi Muhammad Wambie lil kafaru ankafiru jidai, najdai wa lil-labu wa yudanganya wa yudanganya mtashindwa nyinyi kwa hoja zote. Watoshara na mtakusanywa ila jahannam kwenda kuelekea kwenye jahannam. Wa bi'sal na mahala pabaya pakulala mjani hapo. Qad kana lakum ayatun. Inatosha kwenu nyinyi mfano fi ateni katika makundi mawili ambayo iltakata yalikutana makundi mawili hayo kundi moja la waislamu na kundi moja la makafiri fi'atun lufi fi la kundi moja la waumini waislamu likawa linapigania taa ya wa ukura kafira na kundi la pili likawa ni kundi la kafiri ambapo yaraunahum walikuwa akiwa wanaumini kwa ule uga walio kuja kuwa nao zao walikiwa wana waamini mithilehi ni mara mbili kuliko hawalivyo ra'ay al-ain kwa mwanadamu hicho tu sio wa wallahu yu'ayidu binasri lakini hivyo ndivyo wanavyofanya mwezimu Humpa nguvu ya ushindi kwa nusura yake na yasha na ni wale wanaomwamini ndio wanaopata inna fi dhalika la'ibra tatul lilalbab hakika ndiyo hayo kuna mazingatio makubwa kwa wenye akili sasa watu wa kileo waanza kujiuliza mbona bazi katika zama zetu hizi makafiri wanapata ushindi mara nyingi waislamu wakashindwa ni kwamba waislamu wa leo imani ndogo tawakuli zao za kumtegemea Mwenyezi Mungu ni ndogo ndio mana ikawa imani zao hazifanyi kazi wakawa tu kionela kirahisi ni makafiri lakini kama watajirekebisha wakawa na imani kama aliyokuwa nayo kinamo kina na na sahaba kenabilali abubakari Omari na ginao katika masahaba basi bila shaka yote ni kama munyzingo walivyosema mmoja atashinda wawili katika makafiri wawili watashinda wanne katika makafiri Kumi atashinda elfu katika makafiri wa elfu watashinda katika makafiri lakini ni mpaka kwanza waislamu wajirekebishe katika imani sahihi na kumtegemea kikweli kweli bila wasiwasi mwenyezi Mungu zujina linnasu hubu shahawati katika aya hii ya 14 Mwenyezi Mungu anasema wamepambiwa watu wanadamu walimwengu wamepambiwa hubu shahawati kupenda matamu matamu ya dunia 14 saa kama vile wanawake walimani na watoto walqanatir <tip> nama li ya mali. Ya limbikizo yamali almuqantara yalilimbikizo nakutuna kuhifadhiha na minadhhabi takiya malizadhabu walfidhati nafida walkhayli mafarasi almusawamati walusmaish walufundishu wizuri vizuri wizuri nakuti wada na wanyama wa nama, nyama ngamia ngombe kondo mbuzi wal na mazao ha, vitungu, bata mtete kunde na vinginevyo dhalik lakini hayo mwenyezi anasema hayo yote matao l hayati dunia ni tarheshwe ya uhai wa dunia tu wallahu indahu husnul ma'ab na mwenyezi mbele yake kuna marejeo mazuri ambayo ni hayo malipo ya peponi na starehe zake za kudumu stare mbazo, hazi chakai hazi choshi hazi pungui bali zinaongezeka tu qul wambiye wa muhammad a unabiiukum bi khairin min dhalikum Sivima, kitu kilichobora zaidi kuliko haya maastaa ya dunia yote lil ladhina kwa wale ambao yamja manayyizimu a indarabihim wa tastahiqu kupata mbele ya mula wao Jannatun tajiri min tahtiha al-anhaar kupata pepo inopitiwa chini yake na maji ya mito Khalidina fiha watabakimilele humo min wa azwaajun mutahara Watapata humo wake wa wasafi safi kabisa Hawapati mafua haa wake haa Hawapati uchafu aina yote hadi haja ndogo wala kubwa wa minallah min Allah naradza manezingu Hizo basi ndizo kubwa za kupigania ndizo jambo kubwa la kupigania mja mwenye akili na mwenye imani wa azwaj wa ridhwanu minallah wallahu basirun bil ibad na mwenye ni mwenye kuwaona vizuri wajawake na akimwandalia kila mmoja wenu anachostahiki Alla yakuluna, yaquluna wake munyezimuu walioandaa na kuandalia mazuri hayo ni wale ambao katika maisha yao wanakuwa wakisema Yakuluna, rabbana innana amana Ewe mola sisi tumiamini. faghfir adhunubana tusitirie madhambi yetu tufutie kabisa wakina, adhabana na otkinge na adhabu ya moto Asabirina As wajaha walioandalia Mwenyezi Mungu. Mandipo hayo mazuri na yakudumu za milele ni wavumilifu wa kweli walqanite watifu, walmunfiqin wenye kutoa sadaka zao kwa ridhaa ya nafsi na kwa uzuri zaidi walmustaghfirine wenye kuomba msamaha kwa Mwenyezi Mungu bil ashar katika nyisiku kati kati, kati ya nyisiku, saa nani za usiku kwa wanaamka wana sala wana wanakariri Mwenyezi wana kariri wana Qurani wanamuomba Mwenyezi Mungu wanamuomba msamaha basi watu hawa wana Mwenyezi shahida shahidallah Amethibitisha thibitisha Mwenyezi annahu la ilaha illa kwamba hapana anastahiki kuabudiwe siku ee, yeye na na malaika na wamethibitisha hilo wa, wa ulul ilm na wataalamu wasomi wamethibitisha hilo ka imaan bil hali ya kusimama kwa uadilifu la ilaha illa huwa hapana mwingine anastahili kuabudiwa siku kwa yeye alazizul hakim mshindi mwenye hikima dina inda allah hakika dini imara dini ya kweli dini ya kodi nayo mja kufungamana nayo katika maisha yake yote ni dini ya Kiislamu. Wamahtalafa alladhina utu lkitaba. na hawakutafautiana wakao pinga Uislamu wale waliopewa kitabu ila mbali ba'di ma jaa hum Isipokuwa baada ya kuja wao ukweli wakawa kwamba ukweli huu usisi ndio tutakawatuangusha. Kwa sababu sisi tunakwenda kinyume, tunakwenda kombo, hatuende katika njia ileyo sawa. Hapo akaanza kutafautiana kitu kile jo wafanya watafuatiana kitu gani baadhe yaa baina hum kwa hasada to iliyokonda ndani ya xmlnsao wa may yakfuru biayatina na yule atakayezikufuria biayatil azza munyezimu fu inallahu sarihul hisab wa may yakfuru biayatillahi fa inallahu sarihul hisab atakayezikufuria ayaza munyezimu basi Mwenyezi Mungu wa siwa hisabu atamlipa malipo anofa kulipwa bila ya kumpunja wala kumonea fa inha ajuka ndipo akakujengea hoja Muhammad, makafiri hao fakulu qul wa bi aslamtu wajhiyal lillah mimi nimejisalimesha dhati yangu kwa Mwenyezi Mungu wa man tabani mimi naalionifuata yoyote wa kulli alladhina utul kitaba Nawaambie wale waliopewa kitabu wal ummiyin na nasara na watu wa makkah waliokuwa waliopewa kitabu waulize a aslamtum je mslemu fa in aslamu kama wataslimu. faqad ihtadaw basi wameongoka wa, wa intawallu na kama wataipa mgongo imani fa inna ma alaykal basi basi kushughuliishi yako ni kufikisha ujumbe tu Wallahu baseerun bil ibad. Mwenyezi wana anawaona vizuri hawajawage wote. Inna ladhina yakfuruna bi Hakika Allahi haqiqa walaw anuzkuru ayata Mwenyezi Mungu wayaqtuluna an nabiyina bighayri haqqin wa kana mitume bila ya haki. Hakuna haki ya kuwa mitume lakini hawa wamezidi kwa sababu wao wanapigana vita na watu wanawatakia khair wayaqtuluna aladhina yamuruna bilqesi wanaopiga vita unakuwauwa watu wanaowaambrisha wao wadilifu min nnasi gatikawatu fabashirhum wape khabari biadhabin alim ya kupambana na adhabu iliyokale ulaika alladhina xabitat maluhum hawo ndiyo ambao ziniporomoka mali zao fi dduniya walakhira duniyani mpaka yamu lqiyama wama lahum min na wela hawana hao وقوا والله سبحانه وتعالى عالم اللهم اجعلنا يا كريم من تذكرك من تفاعلين ولكتابك نحبيك متبعين ولا طاعتك متمعين وتوفنا ربنا مسلمين ووالدينا اولادنا واخواننا احبانا جميع مسلمين برحمتك يا رحمن الرحيم